Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa't-taslimi ala khayri khalqillah ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu nazhjala falanderojm dhe votem pretindim dhe fale kërkojm. Ne salaudata dhe, dhe bekimet Allahu, e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të në ralesar në takimin e kaluar kemi përfunduar temën e vet logaritjes, duke përmendur shumë pika që kanë të bëjnë me këtë temë, duke përfshirë aty edhe shtyllat, rregullat, definicionet që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 Tawba, një nga adhyrimet më madhore e çë më lejnë Allahu të menduar do të fillojmë të flasim për të, që nga sonte e deri në përfundim të kësaj teme në bazë saqë mendojmë se është e rëndësishme ta trajtojmë dhe ta diskutojmë së bashku. Pendimi apo ajo që në gjuhën e Kuranit quhet Tawba ka shumë rregulla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 do të çoft të ket të bëj kë ky kaç kuptim me diturinë që ka të bëjë me këtë temë apo çoft të ket të bëja edhe me zbatimin praktik të kësaj teme. Ne kur flasim për pendimin të ndrëzë dhe, dhe, dhe motra, nuk synojmë të flasim për atë pendimin e kufizuar që ka të bëjë me braktisjen e një mëkati të caktuar apo çka të bëjmë me inkuadrimin e ndonjë vepre që është obligative që ne deri më tani s'e kemi kryer. Kjo është pendim por është shumë selektiv dhe shumë i kufizuar. Ne dëshirojmë një pendim kualitativ dhe cilësor i cili vërtet, në më vërtet na e ndryshon tërësisht dhe rëndësisht raportin me Allahun e Madhnuar. E bën këtë zamër që të jetë një tjetër gjymtyrë që tashmë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 për shkak të kryrës në një mëkati dhe tashmë nuk e bën më, është penduar për shkak se nuk i ka kryrë disa obligime dhe tashmë i kryrë atë obligime. Por ashtë pendimit tërë kjo që ne i kemi bërë dhe ashtë fazë që ka përfunduar dhe tashmë vazhdojmë të utje, e kjo ashtë e që do të mundu me të shërojmë në pikat në dhjemë, por edhe në temat që kanë të bëjnë me këtë adurim në takime të adhshme me lenë edhe të mërnuarë dhe të argumentoj me lene allatë manuar se pendimi është shumë ma gjithë përfësherës se që kemi kuptuar dhe gjithashtu pendimi është dhe tëtë një jet e tër e një njëriu e nuk është faz e caktuar e jetës e ti. Për këtë arsye, djetarët kanë thënë se pendimi është filimi, është mesi dhe është përfundimi i ullëtimit njëriut në retim me alan të bare këtë talat dhe sara të largohat pendimi në kuptimin që të e përmandim nga jetë e pesimtarit, kjo reflektan me zbejja dhe dëpsi të kualitetit edhe të adhurimeve edhe të raporte më Allahun të barë e këvët e ala. Rëndaj, kualiteti adhurimeve tona dhe fuqia e raporteve tona më Allahun të barë e këvët e ala, ndërtojt pikresht në kualitetin e pendimit dhe në fuqin e ti në zamërën tonë. Së të qoftë, Do t'klasim në pikën e dytë edhe për rëndësinë e kësaj teme ku do ta zbërthem edhe më detajisht këtë që e bënum në hyrje të kësaj të kësaj lexhirate. Fjala tauba në gjun arabë fillimisht në aspektin gjuhsor në kupton kthim. Sford likthimi kur njeriu kthehet nga dhësh kësaj i thon tauba. Por në aspektin sheriaetik, në aspektin fetar që ne po na duhet Fjallat të ube apo adurimi i të ubes, i pendimit, të nëruar lezer dhe motra, djetarët e kanë përkufizuar me shumë përkufizime. Disa nga to kanë të bëjnë me një pjesë të ti, disa nga to përkufizime kanë të bëjnë me reflektimin praktik të ti, disa kanë të bëjnë me do të të frytet e ti e kështumë radhë, e që ne në qovë se do fillojmë ti prezentojmë të gjitha këto përkufizime do të kërkën të ngani një ligjera të plot por në nuk kemi nevoj për të gjitha këto përkufizime nga se shpesajt që të mjaftojmë ma atë që kemi përzido të përmendim andaj të ube në aspektin gjusur thamë është këthim dhe gjithashtu edhe në aspektin fetar është këthim për qëfar këthimi është të këthehesh të këthehesh dhe të largohesh nga gjithë dhe vepër që nuk e dënë Allahu i manuar qoft e brendshme apo e jashtme duke u këthyar të ka to vepër që Allahu i dënë qoft e jenë të brendshme apo të jashtme e kjo është të rjeta andaj me ljani që në filim vetëm të zbërthej disë nga fjalet e këti përkufizimi e para është thëngme e kur i themi dikujt ktheu çfarë nuk kupton kjo sa është largësia e këtij kthimi largësia e këtij kthimi dhe mundësi që duhet shpenzuar për këtë kthim është i barabartë me larkës... është i barabartë do të thot hapësirën e largimit në çështën njëri ka gabuar rrugën dhe ka shkuar djathtas 100 metra i themi ktheho për të hy majtas është rruga. Kë njeri ka gabuar për nje qin hapa. A duhet një aftuar për të këthyre me dhe të hapa? Jo, këthimi është ekuivalent me largimin. është i barabart me largimin. Prandaj, për të shku larg ke dhe në mund dhe ke shku shumë larg. Prandaj edhe duhet me kuptu se këthimi gjithashtu në në kuptan edhe të ndjekës rrugën e njejtë që je larguar për të këthyër prapë. Kjo është e para që duhet të kuptum të këfjala këthim. E dyta, nga gjithë do vepër që Allahu Gjellewala nuk është i knaqur. E këtu janë të shumëta, mund tjedhe për tismëri e june e vazhdushme, pra ndaj kjo japë me kuptu se pendimi nuk është i përkufizuar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 Nuk ke pas problem shumë me përgojimin Ndo është të në të kaluarën Nuk ke pas shumë problem Me interesimin Dhe me të marurit Me punë që nuk të përkasin Ndo është të në të kaluarën Shumë ma shumë i ke këqyrë punë të tua Tash pas pendimit E ke fitun një virus interesant Që gati qdo kush i penduar pëpreket Të mirësh me punë të huja Ma shumë si me punë të tuja Ndosht kanë kaluarën para pendimit, ke pas problem me praktikën e namazit, ke pas problem ndoshta me mëkatet të mëdha të caktuara, por se ke pas problem me vetpëlqimin, i cili të shfaqet pas pendimit. Andaj nuk ka këtu faza ndarëse tek pendimi, apo para se mu fal, jam penduar, tash vazhdoj më tutje. E tërë jeta në bazë këtij definicioni është ميدan i, i pendimit, që nuk kupton gjithmonë duash të jesh në vëzhgim të vetës tënde. Mosvall është inkuadruar të në etën tënd në një vepër, po e quaj ndoshta më drejt virus i besimit i imanit, s'ka cilmë errët, por jashtë për, jash për vjetër duhet të pendohesh, në kuptimin asoj duhet të kthesh të larguosh nga ajo vepër. Dhe pas sa definicion i thot, pavarësisht a është e brendshme apo është e jashtme. Shumë nga njerëzit pendohen nga veprat e jashtme, do të thot, pendohet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 pendimi nga vetë pëlqimi, pendimi nga shumë vepër atyra që kanë të bëjnë me brendim, nuk janë të jashma ato. Edhe këtu duhet përshjet pendimi. Dhe në anën të jatër, pendimi, si në basti definicionin, nuk është thjeshtë vetëm një, kje qardja dhe praktisja, por është një vazhdimësi në drejtim të saktuar, që nëmë kuptan, të largohesh nga një drejtimit saktuar, duke braktisur punë caktuara dhe tash më të vazhdash në drejtim tjetër caktuar duke o angazhor me punë tjetër caktuara. Në në gjithë mund një në aktivitet, pendimi është vetëm në ndryshim i orientimit. Pendimi është në ndryshim i kahjes. Kje qenë në kahje të gabuar, tash e përmirësën kahjen duke e drejtuar në orientim caktuar të drejt dhe vazhdojnë më të utje. Prandaj, Praktisat që Allahu xhallahu ala e urrën është të hidhruar në veprimin e caktuar, por nuk ndalesh këtu te praktikja. Vazhdon më tutje me kryerjen e atyre veprave që Allahu i don dhe i pëlqen, qoftë në të brendshme apo qoftë në të jashtme. Andaj kush arrin ta skican në mënyrë figurative këtë definicion është se i duhet në është edhe një jetë ekstra me që dhirin fund planin e skicuar nga kjo definicion. Pra ndaj, dhe definicionin që se nalëm të kaj, në jep me kuptu se sa gjithë përfshires është pendimi, dhe sa i thel është, dhe sa përfshirë në vitën e ti nga regullë dhe mësime, që ndashta në mas të madhe të i kalojnë kuptimin ton të, të dritarishëm të këtia dhurimit të madhe. rëndësia e pendimit në jetën ton të nërëlezer shtrijet në fushat të shumëta dhe shfaqet në mënyrat të ndryshme unë duha që përmes disa pikeve duke mos marë ko që dë vazhdoj me tjera spjegime që në duhen të përmendi disa nga argumentet që shfaqen rëndësia e pendimit por tash e tutje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 rruga e drejt për ta fitu dëshurinë Allah të manuar dhe tëra që ka të bëjt pastaj me këtë dëshuri vije për mes spendimit kualitativ dhe cilësor dhe dhe qofëse dënë këtë me zbërtuj praktikisht të kënjerëzit që në është generata në aspekt kolektiv në aspekt kolektiv generata që Allahum më shumë të e ka dasht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 Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Në që pëse e shë, për shambull, shkakun, pëse e fituan këtë dashuri, që e patën vështirë të arrinë gjenarat pastyra, e shë se sekreti i kësoj është në fuqin e pendimit, në kuptimin e drejt, nga se në qëfar do matja tjetër, ka mundësit të dalin për e ashtime. Për shambull, ata nuk kanë linë muslimanë,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 nuk u ka të nuk u ka katë kaluar të tjerëve me diç praktikë shumë të theksuar për më aq që është lënëën zënën e gabindja dhe kualiteti i pendimit. Për këtë arsye edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu i cili ka bërë mëkata të mëdha sikurse pirje alkoolit. Mirë po kur e kanë qortuar njerëzit Dhe a i ka qenë e prak të pëndimit. Pegamberi, sësëm ka thënë, mos e nga cmoni dhe mos e shqetsonin nga sa a i e donë Allahun dhe pegamberin. Një grua gjithashtu ka gabuar dhe ka qenë, në më thonë, karanë në mëka të amoralitetit. Por kërë është penduar, diso njerëzë e ka nga cmuar në këtë mëka që ka borë. Dhesu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem mos falni kaq për ta nga se ajo është penduar pendim i cili nëse i shpërndahet 70 mëkatarë të mëdhej u um mjafton pendimi i saj. Andaj shikonë këtë fuqi të pendimit ka tejkaluar dimensionin e saj individual për të përfshirë 70 mëkatar të tjerë që tu mjafton pendimi i saj. Prandaj Allahu i ka dashur Për shkak se ata kanë ofruar pendim kualitativ të thellë me plot kuptimin e fjalës. Ëndër kjo është e para që është paç rancin e pendimit se është rruga e vetme dhe e sigurt për ta garantuar dhe siguruar dashurinë e Allahut të mënduar. E dyta të ndërluazur është se përmes pendimit largojmë errësirën që ka ka plus zemrën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 e në rukëtimin e njëriot respektivisht të zemërës e ti dhe të lau gjallëhu ala ka rukët të ndritëshme dhe ka rukët të erta në qovështë të njëriot eshtë në rukët të erta a mund të siguran se arrinë në cak i palënduar a ka mundësi të garanton se mund të arrinë në cak i pa një losur s'ka mundësi se të nuk shë terasht Edhe po të ishte rruga komplet e drejt dhe të jetë komplet e pa tmeta, prapë ji rrezikuar nga ndo ndonjë përplasje anash ose rëshqitje gjatë rrugës së kësaj më radh. E çfarë të më bën ne po në rrugë që është e tëra e mbushur me rreziqe, me grupa të llojshme, me thirrje, me djemba, me lloj-lloj prova që i ka kjo botë. Përmenun kur rrugë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 se ku shë ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam në adithin e muadit radhiallahu ta'ale anhu ka thënë i tëkillahe hajthu ma kund ke frikë Allahun ku do që t'jesh pasaj ka thënë fë atëbi i sejjiat alhasanete të mhuha dhe gjëda të keqe pasaj e me t'mirë nga se aja e shlin ate do të tëtë e keqa është ersir ndërso e mira është drit aj që pendohet pendim kvalitativ e ka të nërriqua rrugën tërë si shderit të e ka lojgjën leho alamta pra ndaj, sa më e nërriqua rruga aq me e sigurët eqja ma dje aq me e ma dhe mundësia edhe për të vrapu pra ndaj, nuk ke mundësi me shpejtu dhe me nëzitu për të kalahu dhe për të gjeneti ti në qëfë se nuk e këndriqu rrugën me pendim kualitativ pëse në imit nga dalshëm nga njerë nuk të kalahu nga se në rrugtimin në të kalahu të barë e kotala të njërës ko që janë të lidhur a i eqë për të kalahu po si i lidhur e si mund të eqëja ti shumë e nga dalshme, shumë e vonuar ko eqëja me zvaritje a i eqë Po i zvaritur E mund tjetë në rrugë të latë Por me zvaritja Nga se diqke kanë ngarku këtë njeri Mund tjetë eci Por e nga dalë shpepse Nga se nuk e ka rrugë në ndrygjua Shko nga dalë Ti për shemull Ndryshe Ndryshe E igra makines Kjerit ton Kura është dit Dhe kura është qiltër dhe pasër Dhe rrugë nga sigur Dhe ndryshe e igra Kura është natë dhe ka mjegull ëpsa është i njëti vëzjetës e njëta makinë, e njëta rrugë për qëfar ka ndryshua? Rëthona e jashtëme Për ndaj ndryshoja vetës e rëthona e jashtëme për tja lecu rrugëtimin të talad E si këna mundësi me i ndryshua rëthona e jashtëme me ljargu mjegullën, me ljargu rësiren me sildritë dhe sigurin për mes pendimet Andaj sa so ma pendimi kualitativ dhe i fëqeshëm aq me e ndryshua rruga dhe aqë më te për pastaj mundësia për të e të risikur të ma ndje dhe për drapuar ma ndje dhe për njëzituar dhe sa sa ma e migulluar rruga atare problemi është edhe ma e nga dalsuar ecija dhe ma e rëzikshme dhe ma e vënuar gjithashtu të nërurat lezirë dhe motra garënsia e pendimit është se Allahu të varë këvë tala kryuasi i jetës Dhe kryesi i kësaj bote ka garantuar se pendimi është ai i cili do të përcakton lumturinë e jetës tunde edhe gjithashtu dëshprimën e zhgënimin e jetën tunde. Kush është ai që e ka krijuar këtë jetë? Allahu xhalleu ala. Kush është ai i cili e ka krijuar lumturinë këtij jetë? Allahu azh xalleu ala. E kush është ajë që e ka në dorë lëmëturit dhe disponimin që të ju a japë të tjerve? Lahu e zë qërë ato. E ndëgjën e këtë zë që i ka të gjitha këto në dorën e ti, të gjitha këto i ka, qëfarë thot, ajë, ku këtë të ju a japë këtë lëmëturit? Na dëmë njëtë mirë. Na kemë qëfë njëtë qëtë, të rrëhatshme. Nuk e bezdis njerion, nuk e shqetson asë gjë më tepër, se më katë i. Dhe nuk e qëtësën njëri unë azëmë të e për Së bendime Allahu të barëk Në surën hud Në jetën të rëthë thët U anistëgfiru rabbëkum Thumë tëubu ileyhi Jumëtëtëkum mataën hasënen Ila ejalin musemna Hud i aleyhi samë u tha poplidh vet I tha poplidh vet Kërkani fali nga Allahu dhe këthahun e takaj Tëubu ileyhi që ka një këtu zalim në mes, kërkoni falje dhe këthahuni, kërkim falje ashtë, për mëka të caktuara, që kanë qënë të kaluaran, ndërso pendimi ashtë, në këtë rashtë, për mirësone jetën, ta është vazhdo një ndryshë më tutje, që ka jepë Allahu Gjellewala, ka thënë, ju me tiëkum me taën hasenën, gjithësësi Allahu, ju begatan me begati të shumë, të të mirë, të këndshme, Në kjo je, kjo jetë, dhe në afatin e caktuar. A në kjo jep, kjo funde jeti, dhe në afatin e caktuar, jep me kuptu se dhënja e mirësive dhe begative dhe lëmëturis ka të bëmi këtë botë. Nga se ka këfizu me, e gjen, me afatë, të kështunë Allah u gjenë levala, u begatonë me mirësi dhe disponinë dhe lëmëturi pe përmenë këtë fundit, Do shta kishme nashku mendja Se në këtë bot s'ka mund si një rahat me kon A s'ka lumë të ri Por Allah ka pas përshlim ahiretin Por fakti që Allah padot, padot, Ila e gjelin musamma Dirimin e a fatë sa këtu Jep me kuptu se Edhe në këtë bot ka mund si një riu Për kunder thavë të jashtme Për kunder trazireve, turbulineve Të shumë do të kësa jetët të jashtme Ka mund si një riu Në mesnë të gjitha këtune turbulineve Të jetë i qetë nga brendia të i dhe i luntur ka Këtë e thotë Allah Gjellë Huala. Prande edhe kam përmen për vjetarë të zëtë, në aspekt në jashtër, nuk e kam pas dë një jetë mirë, asë në aspekt në ekonomik, asë aspekt në aspektin shëqëror, në shumë aspekte e kam pas jetën të turbuluar me trazira, me sprova. Thotë mirë për, nuk kemi pa njerëz më qetë, më stabinë më të lumëtur sa ta. Nga se fuqin e lumëturisë, dhe burimin e lumëturisë nuk e kam pasë nga rëthonët e jashtme, por e kam pasë nga të të brendshmet. E cilë është burimi i brendisë që si lumëturinë, Allahu po thotë është pendimi kualitativë, pendimi cilësorë, këthimi i dhejtë e ka Allahu të vare këho të alë. Përëndaj, ajë që të shëranë jetë mirë këtë botë, gjenetë këtë dunja, dhe të garantënë, një koridor të suksesën për të dalën nga gjenetikë saj bote, në gjenet në bote së arshme, ta din se këtë e arrim me kuptimin e drejt e këti adurimi. Gjithashtu, Allah u gjallën e uala të nërdozën nga rëndësia e kësa i teme, besimtarët të cilët kanë sakrifiku, besimtarët të cilët e kanë dëshmu drejt dhe praktikisht besimin e tynë. Besimet onëto që kanë qenë në adhyrim të vazhdueshëm në Allah xhënëu lehuala. Këta Allahu i ka thirrë në pendim. Allah xhënëu lehuala thotë: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahih tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu, pendim të çiltër, kvalitativ, të, të pastër. E ky ajet ka zbritur në Medinë. Para mëndon Muhaxhirit që 13 vjetu përsekutuan në Mekë edhe braktesën tëra çfarë patëm për t'u përgjigjë, ftesës së pega mëresës ozan për ngulje, e këtë Allahu po i thret në pandemim tanë. Ndërsa Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem në fund të adhurimeve të tij çfarë thonte? Në fund të namazit tën te estaghfirullah. Apo e gjithashtu për cil të Ramazanin me 60 axjerim, si lloj përcjellje e cila dëshmon një lloj plotimi për atë që ka qenë mundshme tetë mangë gjithë Ramazanit. Në Haxh, gjithashtu Allahu e porosit se kur të largoheni nga Arafati, përmendeni Allahun dhe kërkoni falje nga Ai. Andaj pejgamberi sasam ne një tubim, me njerëzit mund të ndmohet që deri në 100 hera kërkon të falen nga Allahu xhallahu ala. Pra kjo më kuptos sa e rëndësishme që kjo të bëtë piesë e vazhdush me jetës tonë, një fazë e të saktuar e jetës. Pegamberi sallallahu sallem, kërkën të falin nga Allah, për shë fa në syje? Jo përshka këtë mëkatëve të saktuara, por pra që thënë të se duat t'jemë rap i Allah të falenruas, e falenrimi është një mejdan shumë i gjonë, sa dhe që të falenderajshë Allahun, gjithë mund kime qenë bërshlinë raport me te. Ande duat me plecu këtë bërshme qka Në që skimun si me aplesu me falenrim, me mirënjoj, me praktik, me qëka aplesan Me kërkim falia Me pëndim të këllahu gjallahu ala Në këpën të rënsër me këtë tem Gjithashtu Allahu gjallahu ala e këndërlidh shpatimin Me pëndim të këtën Allahu gjallahu ala Të ubu ilë Allahi gjemiën ejuha lëmuëminu në leallekum Të flihun Pëndoni të gjith të këllahu aju besimtar Në qofë se dëshirani të jeni të shpatuar Ndonëse Tehat Allahu Xhallahu Ala na përmend në Kur'an kuflet për rëndsinë e pendimit se ai të dëshon të shpëton nga çdo njollë e padrejtësisë dhe zhullimit duhet ta dinë se shkputja e njeriu nga prongat e padrejtësisë bëhet përmes pendimit. Njëu në esencë të të, të ndëruar Allahu Zot dhe Motër është është i padrejtë. Në esencë Jo që na po e akuzujmë vetën me këtë Por Allah e ka qua e të rëkshtu Innehu kene dhalumen Gjehula Kryusi njëriu Njëriu është i njëram dhe i padrejt Kja është origjin e ti Kja është baza e ti Në qovë se njëriu nuk pastrohet me, me ujë në shpaldjes Nuk pastrohet me mësimet e zotit vet Në betet i padrejt Në betet i padrejt nga se e tërheqin shumë forca të branshme dhe të jasht me qëteti pa drejt dhe së nuk impushtu forca përvecë se ujtë të shpallis e ky ujtë thët pastrohu me pëndim ndë Allah Gjellio Ola thët u e men lamjetu fë u lajke humu humu dhali mun Allah o thëtë kush nuk pëndohet kush nuk pëndohet që fa në do në të Kus nuk pëndohet të aden, se aje është nga ata që janë të padrejtë. Kështu Allahu Gjallora thot, i cilësan ata që nuk pëndohet me padrejtësi, nuk do të tatë ja kjo padrejtësi që a i vëndikujtë, por mjaftan të i bënë padrejtësi vetës e ti, duke e munduar me të kondërët në asaj që Allahu Gjallora ka kryuar, duke e shpje dhe i denimet kët në këtë botë dhe në tjetër, kështë padrejtësi, e padresia tjetra me radh që vjen si pasojë mungesës së pendimit kualitativ dhe cilësor, si mungesa pendimit me kuptimin e mbhatshëm që tham. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "I teku dhulma fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyama." Ruajuni dhe largouni nga çdo formë padresisë, nga se padresia shëndrohet në erësira ditë në gjykimit atëm. Lenderuar, në qovë se të fiken të gjithë tha dritat, nuk ka drit. Edhe thot, këthehu të shpia, me qindraher i karakës e rrugë, me qindraher, pe i shpistën dhe dhe në gjami, me qindraher i karakës e rrugë, me thonë këthehu të shpia jo të tash, për s'ka drita, një qindraher dëzorës dhe i shkën të shpia, ma djehë, Kështirë kime a qëlu derë në shpisë Vëpse mungë në rita E qëfar të mërmene me të mungu drita Në një vend që kur si këra, kur si e konë A mund të me a qëlu? Me të fikë Allahu drita Jumë në këmë në thonë hinë gjenetë Për s'ka drita, a mund të me a qëlu? Ti kur si e konë atë rrugë, te adin kaj bjenë gjenetit aj, a, a i din rrugë, te ahiretit Ti kur si këra, nuk din Në qëfëzën dunja të duhet drita E qëfar të mërm Largohuni nga padrejtia, pastroni nga zullumi. Nga çdo padrejsi kët botë shndërrohet në errësir ditën e gjykimit. E çyshva mund si me u pastruar nga padrejtia me tauba. Pendimi është mënyra më efikase për të pastuar nga gjithë lloj padrejtie. Pavarësisht, a ka të bëjë ajo me raportet me Allahun, a ka të bëjë ajo me raport me vetveten? apo ka të bëj ajo pa drecësi me raport me të tjeret. Pendimi është i laqë e efikas, i cili ishërën të gjitha këto defekte të shkaktuara në raport me të tjeret. Duk e filluar nga Allahu, duke kaluar ka vetvetja, dhe duke përfunduar pasaj në raport të të të, të tjeret. A në gjitha këto e shfaqin të nërëvëzër, e shfaqin në rëndësin e madhe që, që e ka pendimi. Me gjitha të shumë të janë pika që fjasin për pendimin, mirë po në mendoj që të gjitha këtë që i përmenda mi aftojnë si një levizës me dëvërtit seriaz që ne të levizim drejt pëndimit si duhet ka shumë pika që kena me full për për pëndimin por duhet që pikën e fundit të këtita kimi sonte është pikën e fundit por është pak ma e gjatë dhe i ka disa seri me pak të ngarkuara nda e shpesoj që të keni vëmendjen në nivellin e duhet E kuptuam çka është pendimi. Të ndrolla Zerdhe Motra, un po persi po e them atë që thash në fillim. Kur flasim për pendimin, ne po flasim për anijen e shpëtimit. Para mendoj veten tënde në një ishull të braktisur. Dhe është duke u rrezikuar çdo moment jeta jote. Të vdesësh nga etja dhe ngauria para mëndaj e këtë vetëm, dhe ka ardhë ose është duke u shfaqë në horizon një anje që po i afrojt ishullit. Por ajo anje po dërgën sinjale që nënkuptojnë regula të shpëtimit dhe të marrës me vete. Si i ndëgjën këtë regullatë? Si i merë këto regula, serëzisht, apëllur me të, duke e ditë, sëm varet nga zbatimi i këtyn e rregullave dhe i porosive jeta jote. Më shumë se kaq, madje vallahi shumë më shumë se kaq. Ka të bëj shpëtimin që të kapësh për litarin e pendimit të vet. Andaj kjo është rëndësia e ti. Kjo është ku ky është kuptimi i ti për kufizimin e ti. Si duhet të filloj me pendim sinqert. Kamionist. Çelës porta e pendimit kualitativ. Çelës, çelës faza e parë fillestore që garanton pendim kualitativ. Unë thjesht pra po them, nuk ka të bëjë kjo me pendim të caktuar për vepra të caktuara. Apo, qase kjo është kjo është pendim praktik për boll veprave po flasë për pendimin që ka të bëjmë me ngjurimin e jetës, ka të bëjmë orientimin, ka të bëjmë me nëriqimin, ka të bëjmë me shumë gjëra që edhe këra me i cikë në të ardhmen, se pe qëka mu pendu unë apëto. Do të tregojt nga qëka ki mu pendu. Inshallah ndesht në arshëm, por më leja sot me të mësu se si duhet me fillu një pendim kualitativ. A dini qëka i bjen pendim kualitativ bërë Se ndërështë të odashtë ma jerdhë me thonë, po mirë i raqë i këtu pa e thëmë, a e dinë që ka të me thonë? A e këndëgju hadithën e pejgamberit sallallahu a sallamit cili gjdë Ramazan përsëritet. Gdë Ramazan ha gjelartë e flasin, tjel e zënë, na e përdurim me zvete. E cilështë e hadithën. Ku Muhamedi sallallahu ka thënë se Allahu, gjdëm natë, nga net e Ramazanit lirën nga zjarë i gjenimit njerëz që gjykon për ta me kondjënet lijetën. Adin, qëfar kanë thënë djetarë, shkurtimisht, kanë thënë se mënyra e jetës tëmë dhe pas Ramazanit japë me kuptu se a ke dal nga lista apo i halon listat. E kuptuve? Ande i pendimi kualitativë ka të bëj me këtë list, që me këtë pëndim të barë të është në këtë dunja, në listët e banorëve gjenetit. Ska më këthë mrapa. Pëndimi kualitativë nuk lenë mos mrapësje. Pëndimi kualitativë luftën gjdo ersirë që, që po të këthenë më katë prapë. Jonë pëndu ojqë po apetë po e bëj. E në dëgjë mirë pra më së me bomo kur më katën. Në dëgjë mirë. Që ishtë fillon pëndimi kualitativë? nga se kër i thu dikuj pëndomër, sta këfërla Allah unë faljtë. Edhe jetë, nuk dojmë kësi pëndimi si përfarëcorë. Pëndimi këvalitativ të nërëlezer filan nga meditimi. Pëndimi këvalitativ filan nga një bashkë besed me nefësin tënë, me vetën tënde. Qështu Që botë pëndimi, kër ullësh i vetëmor edhe, filanë pendimin në këto tri pika që komi përmandun ato e kush kështoj fillon pendimin dhe ingulit të tri pika në brendinit i ka filluar u thim të sigur dhe të pendimit drejt anijes të shpëtimit drejt drëqimit të rrugës drejt lidhje së fort më Allahun drejt sigurimit të shpëtimit duke qenë ende i gjallë cëlla është ta ja? Na imi pëndu dhe kemi vazhdu jetër më tutje. Alhamdulillah. Por por të them, këtheju pëndimit tash më ndryshe. Duke, e cërën këtë rrugë. Ibn Qajmë i Rahimullah thot, porta e pëndimit, shikoni ekspertat e te u beskathojnë. Këta në specialisa. U le matë, e kësoj lë mjen ekspertat e udhimit për tek Allahu shikoni ekspertat e udhimit çka thonë se fillimi i pendimit është njohja e drejtë e mëkatit e prej njohjes së drejtë të mëkatit degëzohen 3 pika atë po në një mëkatën vullai nuk ka një mëkatën as te as on ato më njoh nervë mëkatën çu duhet kur sëvoj Ma dje dhe me zërme i shti se bojnë Po fakti që është imbuluar E fakti që është i, i, i hieshuar, e i zbukuruar, e i embëlsuar Njështë të bojnë atë Me dit njështë më katin A ma të manë me dit më katin Qka i bjen me i bollat më katin Shumë, shumë, shumë më ndryshë më bëhet gjendja ty në përbollë më katë Dhe shumë më ndryshë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Qysh ka mundësi me njoft më katën, që të filloj ullëtimin? Qysh ki mundësi me lo një punë kurse një, Allah sa e keqa është, jepet e banë? Shumë e thjeshtë në këpunë. Duhet me njoft më katën, për me ditë se e avlin me lo nësë avlinë, kur që më shumë? Unë së përdo me ju të regu se sa është i keqë kjo më katë kuptem shëndetsorë, në kuptim ekonomikë, në kuptim denimit, njo kështo por njëhu me shkeljen tënde, me mëkatin të njëhu, nga një por tjetër, që pastaj ti me po vet, me vet logaritja, që ta këna unë vet logaritja është, por të e pendimit të përëm. Andaj ullu edhe logarit. Logarit se a ki hesop me bu mëkat as ki hesop. Me të gjitha ato që kanë bëjnë, me mëkatin. Të në vëllazër, A ka mundësi Allahu Jelle Jelaluhu me tërujt pëjgjuraj më smërtojnë me bëmë? Ka mundësi? A dhe nësë mëkatë ke mundë me bëmë, bon, po Allahu së të kalon me bëmë? Bon. E mirë, më pëjtë njërë nëherë, pëse mërë Allah me bësha këtë mëkatë? Pëse Allahu nuk u mërujti që tonë? Pëse Allahu nuk mërujti? Pse Allahu lejoj që unë e të vazhdojme më kate? Po shë amun me praktisit puve të njëra, me ramja. Pse? A ke vetë njërë? Pse? A ke vetë njërë? Pse s'ka uzu Allahu 5.6. Kër i ka paso obligivë në namazin? Po t'kallon 10 vjetë më s'mu falë? Pse? Unë vetë njërë i vetë njërë? Pse? A dhërinë? Pse? E që të fillon njëftimi më kate, thë dhe. Nga se? Nuk je kon i lidhur me te. Apo? Apo? E se si zgjidhës për ti, nuk din ku po plas rason atë. Prind kurt ec rrugës me fëmin e vogël, ja më ndorën. Apo nga sa e din se, se nëse al shon dorën, nuk din ku përfundon an gropë an kerrat. Apo çatet ja më ndorën fort. E ka kur thmia s'do më ngu apo don me bicë mire ki mire kom qe po të ndojm por durë jelshon pak durën me rrit dikon ka pak aftë ç'herën tjetër jam gjetur i vetë mia dorës fort nuk jelshon edhe më bume këshu prindja thon a ke marrë vesh sa so kaq me të ashtu dorën Allah xhelalu ala çka bëhet me ty a ke marrë vesh a ke po kur veç pak të kalçua hap ton një kular xhamisë aftë veç një herë të kalçua i e buhor sfar mëkate ke bëu aftë E të është vazhda ti me menu, apo ki qëf me të majtë a me të shu, ti vindës! Ti vindës! Allahu e ka zgjot dorën që ti mu ka për te, o me qka? Ka thënë pejganberi sërë Allah e sëllëm. Allahu e zgjot dorën gjëtë natës që qka, që qka? Që të pëndohet më katar i ditës, ta ka zgjot dorën, apo poslen me e ka pëndu që posi pëndohet atër. Mos thosht. E Allahu thot: "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim." Allahu thot: Kush është ka për Allahun etadense që ky e garanton rrugën e drejtë aftë. Allahu thot: "faqad hudiya." Gjithsesi është udhzuar në rrugën sirat mustaqim. Prandaj, mendo Mendo për të shkëputje, për të ikje, sa të kanë kushtu. Epo? Ka mundësi, shkëputje e radhës është shumë me kushtushme. Nuk ja dim qmimin aptër. Njere i ke ikë babës pejdore, ke donë rukë, në faka s'ka pas kera aptër. Në faka. Pos do të tëtë kur të jelqësh herën e dytë, nuk vjen dikushet për plasë. Nuk garantojme aptër. Andhe ullë dhe me ditëta. Epo? Shiko kërje dapi ti, Kër ajs të ka pas në kujdes Të ka lunë në kujdes të epshit të tënë Kuk e përfundu të atër? Kuk e përfundu? Pra ne djetarët kanë thënë se është regull Unanim Në mes të gjithë djetarëve Se dështim është Kër të braktisë Allahu Dhe sukses është Kër të monë Allahu Nuk është dështimi me ato që dajmonë Allaj, njëri mund me dështu në punë saktuara, me dështu në nërësim, në mësim, me dështu më atyre dhe në biznes, po qo në qofë se Allahu e kap, janë rikëthen shumë feshatë. I kompenzën. Ka njerë që 10 vite s'kam pasë fmi. Ka njerë, apo? për 2 vjetë Allahu që në leolla i ka furzu me 13.000. Qa që i kanë bua dhe që i kje 15 vjetë i në martesë atë. Aja kompenzën, kur dënë, qështë dënë? Andaj nuk ka humbje kur ka pushpërta. Ka njerëz që kanë humbur shumë në biznes. Ka dashur dia ka qitë diku në deri, ka komëzu dy fish të asaj që ka humburto. Por to është let. Po ti është ti. E për ty bëhet letësh kur ka pushpërta. Ndërsa ti smush më ka për të me një dorë e me të gjuna me bu, sa i lëshën prapë. Se ti si intereson ku nikao për mua. Prandaj porta e pendimit është mundale me menu për Mëkatin E e para që duhet me të ranë menë është Pëse rë është mëkat? Pëse vëllë e buona këtë gjyna unë? Qysh, qysh, unë e bu këtë gjyna, qysh unë? Dije se përgjigje është Ske që një kapër për te Vëllaj me që një kapër për te Së lëshone i korë apëton Nuk e ka lëshua Allah u kërkën diri më tani Asë ty nuk lëshone apëton Ka pas njërës kanë kalu në paspovat shumëta Kanë q Por, kërën ka për Allah, unë i ka pështu Allah, qëllë e valatëm. Kësh ka qenë më e riziku me e ndytë moralin se si Josuf e lehi sa, kërkosh? Ndaj djetarët kanë silë dhjetë rëthana që e kanë riziku moralin e Josufit e që vështirë këtë rëthana ndodhë të përmblidhen të njëri tjetër. Me dhjetë rëzice, me dhjetë pranga ka qenë i lidhër ju sufi alësëm dhe i shtyrë ka amoraliteti. Të gjithë i ka këputë Allahu dhe e ka shkëtu aptëm. Pse? Ka qenë i kapër për Allah në gjëllegjën e li aptëm. Kër kapër për ta, s'ka rëzik për epshmo aptëm. Më Allah, kër kapër për ta, s'ka rëzik për dëvimu. S'ka rëzik le të ndodhin sa dojnë trazina, turbolina, fitne, i kapër ta, s'ka s'ka humje, absolutisht dërson çoftë njeriu është i çka për pej Allah, ç's'i të ka për të pejgamberin e paqëshij, edhe Mubehkrën në një anë tjetër, ai midestynë gjuna e Allahut ka më baptën. Stëmoan pejgamberin e Sallallahu alajhi wasallam. A mujti pejgamberis me maut, ohjën e vetë Mubehbel, ballë ngratë ka lul, 70 herë ka çakut derën, apo po i, i ka ikë me dorën. Se skadosh me dhën dorën Allahu xhella xhelaluhu baptën. Prandaj çdo mëkat Allah ndëruar, e dëruar që ti e bën është një largim dore nga dora e shtiri e Allah që të kapë është për ta apëton Këtë kuptaj drejta për. Andi Allah Gjellewala në Kurant thot Wa atësimu billahi hua me ulakum ni'mel me ula wa ni'mel nasir Allah thot kaponi për Allah kaponi për Allah nga se ajo është miku juaj që është miku s'ka zgodur në Allah ku ke po kështu Këtë e njëtë një përdiqme të në nërrua. Këtë e njëtë njët një përdiqme. Jenë rëzik edhe një dorë me njën të ka zgat vlau e të, baba e të, mikujt i, i gjatë që kelloar kohët i gjatë me të. Dhe nëndërë të ka zgatë dorën një armik i cili gjithë mund ka tentu me të bëda, ma djë dhe me të vrau. Dhe tash jenë rëzikë Dvulli dor me kop. Dy durt janë zgjojt. Kallzon për hir të Allahut kujt ia ka dorë Allahu ia bën. Kuja ka dorën? Ai ja ja thos babas, unë dorën tonë zguzoj me kop se s'di çka, s'di unë a a mo na maso ne apo. S'di a pshtoj me kë dorë. Ja ka dorën atë që ka tentu heq kurse kon rrezik me të pun rrezika ja apo. A e bën dikush Allahin kët dynjë apo? Po kurse bën kët punovë? Allahu po ta zgjat dorën sa bëhet na kshëm. Kapo Apo nuk të lëshaj për të garantën Veç kapo për me kur nuk të shaj atën Ndërsa më kati është refuzimi kapjes Ti këqyrë pra Aki e sapë me i thonë Pret pak dorës allaut Se jëmë dhe punë ka i kry tani këthena Aki s'ki e sapë ti e din Vëqë unë për të thëmë Se gjdo shtyrje kapjes e dorës Razikën me pasoja fatale që pas taj edhe dhe dur me t'izgatë s'krym punë montën, s'ka montën, merë funë gjithë dhe gjithë, e dyta që duesh me mendu, tash, je të menu ta shë e ulti, pa me namë për më gjina, e pare të menu, pëse rëshita? E ke kuptu së rëshita pëse s'ka shi kaptë, e pra apo kapësh, apo fraqda me rëshita të shë dinë, e dyta, që ka të bëj me port në pendimi, në, në një të dira, Je në atë të vendos apo him më upendua apo kthehem edhe në një ditë çështja apoim. Porta e pendimit këto rregulla e ka. E para pse rshitë. Tjerëshit se sekoni ka, por vetë për shitapër. Andaj a do mërdhë më rshitë apo do më kop. Çe vash do ti ti kalosh apo tan? E dyta tendëllaza është mendo për mëkatin. Edhe mendo para të gëzim që dhvike kërbëjshër mëkat, për atë knetsi që e përrethën që kërbëjshër mëkat. E edhin në konë kur ti e gëzuë për mëkat, qëka ka ndodhë jashtar këti mëkatit, e mësë këshurë vështë vjetën tonë. Mësë këshurë. Njerëzit bujnë gjënoja, duke menduar se, janë duke u knaqaftëm. Me dit ajë që bënë mëkat, qëfar knetsi është duke jikë, Vëllahi, në ashtë një rëthan, nuk i thëtë këna që i mëkatë, s'ka mundësia më përta. Vëllahi, për qdo mëkatë që i e gzu, që i këa rritë në kalumen, ka pasë gzime, ka pasë u lodhë njeri më bu një gjuna, kër e ka rritë gjuna në u gzu, a e dinë se me gzim që i këa pasë për mëkatën, këa bu mëkatë mëtë madhë se vetë mëkati. Qëshë gzuat njeri në mëmeni kërë Allah u hithnohet, Në po, për më ndëje, gjithon për po e këthej në rafshin praktikët e sonatë. Për më ndëje për shambën të kalumën, dikosh për njëzit ka qenë, ka qenë shumë i për edukuar me prendë të ti. Ma do më në rebel dhe i prendëve tjë. Edhe tash i kar u rritë, u rritë, tash o të menu që, se i pas nabone, babës e në nësë allohën, falda më. Edhe filla me menu që i ka bo I kujtojt kjo, kjo Adin që ka ma shumë t'i dham Për i krejt aso i tërësije të rebelime Që i ka bo dhe prindbe, i prindve Adin që ka ma shumë t'i dham I dham kur prind i shqetsoj maksimalisht Edhe smurin nga shtecimi e kjo kesh kapta A i dham që ka ma shumë t'i Qysh mësha me kesh o lo pëtën Hajtja këthësha fjallën Hajtë sëngësha Po qysh mësha më gëzubre o lo Kura i deke me plasë Çto ti ush mosha me bó afta. Kthet tek Allahu Xha Ljalal afta. Çish mosha moqzusu polandas ai pas shikoj me sut hyrnimet afta. A do na pat me vargu chto? Ti vargu, ti kjo rafto. Ama çish qysh munesh. Çish ja ban ni robi, mu knaq, do se Allahu Xha Ljalal u pa shik kan ku do ças te po that. Çish mu robiam, ustazi, marrem u knaq, do se ona po donna me ty afta. E çikjo është? ajo që e japë fuqin e pendimit, s'len më kënojsh më apërën, edhe kërë bëjsh më kanë të armën, në kërët ishështu më blespaku me, me gzim me knasih është, me mërzije, me, me një farët dëshprime se qysh, qysh ope të bëun, apërën. Përëndaj, meditore e këtë gzim falso, që e ke prjetu në të kaluarën, a ope të dënë që shto mi a bëun? A prapa? A prapa? E kjo e bën pendimin një kualitativa për tëmë. Kjo e bën cilësor, e bën të fuqishëm. Ta është me edin me qëka duhet më knaqë. Ta është me edin burimin e gzimit edhe këllumturisi. Ta është edin ku burimi. Ta është me i kandru burimet, si kamo s'në kaluarëm. Nuk është me burimi i knacis me ne gjëdnatën e për nejatë caktume. Nuk është me burimi i knacisit cëti mo pirje punve caktume. Nuk është mo! Nuk e qysh me ndru burimin, duhet fuqim të nuk alet me ndru, I ndru në pëndim kvalitativat. A dën me e përjetu kënatësi në reale ku ashtë, ta shmë kësë i radhe ndryshe, jo si e kaluara me falca, pëndohë qështë duhet ato. Andaj me dita për këtë pëndim në portën e pëndimit. Dhe të ndëruar lezër dhe motra e treta që duhet të meditojmë për të njoftë mëkatin nga se para a përshësoj shëmtuar është apo pse bona se shjekoni kapën e dyta subhanallah unë e komendofë që gjunahëve gjunahin haj gjunahin pas ka pru gjunahin mat mat gzimi për gjunahin që ka konë mëjmat sëve gjunahin që së i keqë gjunahin se gjunahin si jelë gjunahin mëkatin jel më si jelë mëkatin A të vinë njërë zinjërore? A përkëpo zinjërin, a pa është rëngan? Olua dhe medita. Edhe treta që ka të bëj me meditimin, për njuhin e mëkatit të nërullat zërë dhe motrë është, vazhdimësia në mëkat. Vazhdimësia në mëkat. Që ka vazhdimësia në mëkat? Nga, nga shëmë të shmëria mëkatit është, se nuk një gjunohi, nuk një gjunohi kufi. Cëllë njëri e ka njësë me një gjunahë që ato e ka nëllë? Pra ndaj e qëndikon të të tërë, vajrdimësia, vajrdimësia. Nga keqia më katët është se në vajrdimësi të shëmëtanë, pra ndaj nuk mundet njëriju, me endalë ritmin e rëshqitis e ti, pa u pënduar të ka lau pëndim kualitativ pëndim cilësor, përëndaj, paramendoje atjet që në vërshdimësi ke bërë mëkatë, si kurse kemi cikë nga njëherë, për shembo. Mërë mëkatën, qëfarë dhe qovë të lau? Mëkatën e shikimit, Allah në eru shikimit nga haramit, Merë mëkatin me shikunë haram. Kjo është në krasim me, me zinon, është mëkat i vogël. Apo? Po, kur themë mëkat i vogël, këto i vogël veç kupte në raport me zinon, mandi heqe, mëkat është. Veç për dare i vogël, kur da me kuptu, qësh i ben i madhe. Tani kër e kuptesh, heqe këto i vogël, veç tani li veç mëkat. Se kë i vogël, shetanit e hekë farën mëkat, e dhe i vogël. E Allah thotë, heqë i vogël dhe mëkatë, të ashtë, qëri të sënë përjekës për për në përlenë. Parëmëndaj për shambullë, mëkatën e shikimin në hramë, me shiku në daluara, qofë në rrugë, qofë në vidot saktuara, qofë pa me qëfarë dhe koftë, në qofë se njëri u kalkulan, edhe thëtë, dhjetë vite, unë kam qenë i zhytër në mëkatën e shikimit ku nuk duhet, dhjetë vjetë e ktheje këto në ditë. Sa so ditë i bjen atë? Dohom 10 vjet i bjen 3600 ditë, apo për 10 vjet. 3600 shikimën haram. Para mendoje një shikim të barabart me nguljet gjilponës së sy. Apo një shikim një gjilpon. Apo para më ndonë njëriju që li ka 3600 shtiza të shejtanit, që të së qënë gjilpona, apo të ngulitura në sytë e tijetën. 3600. E me 3600 shtiza të shejtanit, do në menezu fjallin Allah, Korona dhe Muknaqe. A ka mundësi? Që kjo është e vërdimësia, të do këtë thjeshtë nja, e dy, e tri, Po, e që kam i bo të të kaluënës, Allahu Gjellewale thëtë, njerëzit e kanë haru, nësuh, ata e kanë haru, nërsa Allahu, ahsahu Allah, nërsa Allahu ketë i kanë numërua, ketë janë të numëruara. Andanjëriu që nuk e ka pas parasysh këtë numërim dhe këtë grumbullim, dhe nuk e ka shkelmu me pendim Ditë në gjukimit, Allahu thët për ta, më vudhja al kitab, i apë Allahu libren, të të qekë ku është libret, që ka keboha, të të tëra lëmugrimine, më shfikine mimma fihi, edhe ata që shëmë pëndu, Allahu thët i ka panika dhe frika, më shfikin, të merohen, hecë dhe qëllet ashtë Allah, më shfikine mimma fihi, i ka panika dhe ngarkiesa, Wajekulun, thonë, ma lihadhë l'kitab, qka është punë e këti libri, la ju gadiru sagirëten wala kabirëten illa ahsaha. A vajgjëdu ma amilu hadhira wala jadhëllimu rabbuke ahada. Thonë, qka punë e këti libri, le që i paska shkut mëdhojat, pa dhe dvoglë e këti paska nëmru, qyshë paska mujtë tëna këto me minëgjit ka një, ka një. A vajgjëdu ma amilu, kanë me gjithë veç ato që kanë punu, ha, dira, të shkruar prezente, o la jadhë, limuram, buka, hada, e Allah, s'kujtë pa drejtë nuk i bënë aftën. Qysh po ki qëfë me gjithë libri nesër? A një të faqë, ka i një të zeza? A një të faqë, e me një, se vazhdim? Jeta nuk o një faqë. Para më ndojë vazhdimësin, edhe të merën edhe shëmë, tu është më një kësoj vazhdimësia,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 bërin e mëkatit para të jepëtëm. E sa so ma i shëmtuar të është mëkati, dhe sa so ma të rëzikuar e ndin vjetën nga mëkati, e aqma fuqishëm pas ta i ka pendimi dhe ka te ubeja. Aqma fuqishëm. Sa so ma si përfacisht i këtële meditimeve, apo sa so ma si përfacisht e shikën mëkatin, aqma nga dal të hindë dhe te ubeja, për është hyrje si përfacore, një situat e caktuar dhe rëthanë, e rrezikon cilëtitë e pendimit dhe e rrezikon kthimin prap në të njëjtin mëkat që peti e penduar të kaluar më parë. Kjo është një hyrje e rëndësishme që hap tash mundësi për të vazhduar më tutje me fol edhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me pendimin, e që të gjitha këto pika garantojnë me lenat mënuar pendim kvalitativ, cilësor i cili në kupton një jetë m ndryshës asaj ja që ne po jetojmë. Një kuptim të cilësisë, kuptim të cilësisë, të lumturisë, të, të disponimit dhe të adhurimit ndaj Allahut të Mëdhen. Allahu na mëson që kemi pendim të sinqertë ndaj tij, dhe Allahu na bof që të pendohemi pendim i çelë. Na shtyn det Allahu Xhallahu Walaa e nuk lejon të zbrapsemi kurrë në të kaluarën tonë të hidhur të errët. Allahu na ndriçon rrugën ndaj tij në këtë botë, dhe na bof të ndricuar edhe rrugën drejt xhenetit të tij, derisa të arrijm shpëtimin dhe falin nga Allahu gjallohu hana. Nëka që pa i dhërë fundë përsonë të dinë të akim nashëm, Allahu jo shku përbjër dhiruajt, o sëllohu hana Muhammed, o ala Ali, o sëllohu hana sëllohu hana sëllohu hana sëllohu hana sëllohu hana sëllohu hana.